Misiune specială Partea a treia Noviciatul armelor 16. Clanul câinilor credincioși Camperley nu s-a schimbat. Continuă să fie aceeași fundătură sinistră. L-am părăsit pe ploaie în noiembrie anul trecut și în crepusculul de septembrie tot burnița mă întâmpină. Cum era și de așteptat, batalionul de parașutiști, dacă pe hârtiile de la Londra există fără putință de îndoială, aici nu decât în stare de schiță și ce schiță! 200 de oameni fără o afectare bine precizată, câțiva ofițeri puțin la număr, câțiva subofițeri fără mare pricepere. nu e un spectacol prea entuziasmant. Dar trebuie să fim drepți, nu toți oamenii ăștia au avut norocul meu. Evadați prin Spania, au fost încarcerați luni în șir în lagărul de la Miranda, pe care eu m-am mulțumit să-l salut în trecere de la o distanță destul de mare. Măcinați de dizenterie și de umilirea temniței, abia acum, de câteva săptămâni, încep să trăiască de când sunt în Anglia. Mai întâi trebuie să se acclimatizeze, să-și recapete forțele și să-și redobândească demnitatea. Fizic vorbind, mulți dintre ei sunt niște epave, dar niște epave voluntare pentru trupele aeropurtate. Inutil să-ți pierzi răbdarea, trebuie să pui problemele în ordine. Mai întâi să faci din ei niște animale în stare bună. Vom vedea, la timpul cuvenit, cum să facem și oameni. Abia pe urmă va fi momentul să ne înhămăm la treaba adevărată ca să facem din ei niște luptători. Pentru moment, să mănânce pesăturate, să bea cât au chef, să doarmă ca niște butuci, e tot ce le cer și începem încetul cu încetul să ne ordonăm viața. În cea mai mare parte, ofițerii sunt locotenenți sau sublocotenenți de rezervă, fără prejudecăți și fără morgă, care în scurt timp devin excelenți camarazi. Cei câțiva rari ofițeri de carieră sunt oarecum derutați de eficacitatea noastră leneșă și de disciplina înțelegătoare pe care o instaurăm fără tam-tam. Oameni simpli și gradați, suntem cu toții voluntari și unor voluntari nu le comanzi așa cum comanzi unei turme. Oamenii noștri sunt niște oameni liberi și tocmai în această calitate înțelegem să i respectăm. A comanda înseamnă întâi de toate a ține la cineva, a convinge în loc de a constrânge și înainte de orice a da exemplu cu propria persoană și propriu-ți timp, să fii primul la adunarea pe care ai fixat-o tu însuți, să veghezi la toate amenuntele în aparență neînsemnate care alcătuesc viața unei trupe fericite, să îndrepți nedreptățile, să vezi în fiecare om un companion pe care trebuie să-l ajuți să se regăsească, să se afirme, să capete încredere în sine și mai ales să-l faci capabil să conteze numai și numai pe el însuși. E firește mai greu decât să mântrupele după modelul Prusac. Dar eu am teoria mea de și întârziat. Încă mai sunt plin de lecturile din Kipling și Jake London, din Bernanos și Rosny. I admirat pe Mermoz și pe Saint-Exupéry. Chiar și mai târziu, când scepticismul va predomina asupra entuziasmului, nu voi putea deveni un cinic. Pentru că asta înseamnă, nici mai mult, nici mai puțin, să renunți la mai fi om. Știu ce vreau să fac. Vreau să le comand unor oameni liberi, nu unor șerbi, nici unor roboți. Încă de la început, parașutiștii Franței Libere vor fi marcați de această disciplină curtenitoare, această încredere oferită și primită, acest respect reciproc al unor oameni care și-au ales aceeași soartă. Oh, mai sunt și câteva neînțelegeri. Câțiva întârziați mental, iau uneori drept slăbiciune, ceea ce nu decât Simplă curtenie și drept indecizie, ceea ce nu-i decât toleranță. Păcat. Atunci ofițerul lor îi cheamă deoparte, își scoate tunica de bed Dress și poftește să facă la fel. Fiecare cu norocul lui. Nu-i foarte ortodox față de normele burgheze, dar, după părerea mea, e o metodă excelentă. Reinventăm cu acest prirej legea primelor planuri. Insolentul care își primește corecția își dă dintr-o dată seama că nu-i decât un prost lipsit de abilitate. Și un prost care a fost pus la punct. Poate la alegere sau să rămână cu tine și să respecte regulile, sau să-și ceară mutarea în altă parte. Iar dacă ofițerul e cel care a încasat-o, atâta pagubă pentru el înseamnă că nu era stare de mare lucru și cere din oficiu să comande în altă parte. În orice caz, noi niciodată nu vom avea carceră. Sau accepti regula jocului, sau îți cer mutarea, ușa e larg deschisă, nimeni nu-i ținut cu deasila. Îmi amintesc de un conflict între un tânăr ofițer și un bătrân sergent șef, foarte bine clădit al Vinder și foarte mulțumit de sine ca să facă pe grozavul în fața trupei, răspundea cu o dezvoltură cam insolentă la întrebările aspirantului. Gil Anșpaș era pe vremea aceea un tip deșirat, indolent și îmbrăcat a Iurea, încă nesigur pe autoritatea lui și încă foarte departe de locotenentul perfect ce avea să devină mai apoi. Mirat de agresivitatea gratuită a ofițerului, el căruia niciodată nu i-ar fi trecut prin minte să umilească pe cineva, se întoarce spre mine mirat și descumpănit. Ia zi, me, ce-i de făcut într-un casca ca asta? Corecție Gilles. Ca de obicei, corecție. Și îl încurajez cu un semn din cap să lovească tare și fără fasoane. Un uh, ca o magnific, zău așa, curat, sobru, indiscutabil, din cele care te obligă să consideră boxul ca fiind cu adevărat nobila artă. Oamenii uluiți se uită fără să le vină să creadă la lunganul de adolescent pe care îl credeau limfatic. După aceea, Jill n am mai avut niciodată probleme. A fost de ajuns, așa cum era regula la noi, să meargă el cel din acolo unde vrea să-și ducă trupa, iar truca lui l-a urmat totdeauna cu mare fidelitate. Oamenii, de-a lungul săptămânilor ce s-au scurs, au dat uitării carcerele spaniole. S-au însănătoșit și și-au pierdut înfățișarea aceea de câine bătut. Încă nu sunt de dar o să vină curând și asta. A sosit momentul să fie educați un pic. Până acum ne-am mulțumit să le impunem o educație fizică de cinci vaginari adolescenți, ceea ce nu mai e destul de opositor pentru a ajuta să fie cuminți. Le trebuie altceva, o simt prea bine și ei și... O vor avea. Duc vreo 60 dintre ei la prima lor Battle School la parașutiștii englezi. Doi sublocotenenți și doi sergenți șefi mă însoțească. Această Beitle School de la Hardwick este cu o nuanță ceva mai gravă, o combinație între Ange Mary și Ringway unde am fost eu însum educat pe vremuri. Ce bine că m-am străduit să mă mențin în formă, încât pot ține pasul fără prea mare ostenală la nivelul instructorilor. Cât despre ceilalți e prima lor surpriză și suferă așa cum am suferit și eu pe vremuri. Pierd toți foarte repede kilogramele de prisos puse pe ei la Camberley. S-ar toți cu gura că programul ăsta e făcut să-i ucidă și că viața la Miranda era cu mult mai puțin exigentă. E drept că ritmul care li se impune aici e destul de greu de menținut. La antrenamentul nemilos cunoscut de mine, experiența anilor, am mai adăugat și lucruri noi, ca de pildă să trece un râu un nod printre jerbe de apă și unde de șoc declanșate de mecanisme scufundate în adânc și toate astea sub tirul razant al mitralierelor ascunse pe maluri. E vorba de gloanțe adevărate, bineînțeles, dar accidentele sunt rarisime și dacă au loc aici, faptul s-ar fi întâmplat fără doar și poate și în luptă. Antrenamentul ăsta necruțător, care stârnește lacrimile sufletelor duioase, a salvat la urma urmei multe vieți care fără el ar fi pierit în război, lipsite de experiența reală a focului. Uneori, duritatea spartană e mult mai umană decât mila. La ieșirea din apă, nici vorbă să se usuce, să bea ceva cal sau măcar să-și tragă sufletul. Ceaiul cald e pentru mai târziu, după ce vom fi escaladat falezele puțin în bietoare aflate acolo anume pentru noi, și nu ne alegem nici măcar cu un guturai. Englezii sunt foarte pretențioși în privința ținutei impecabile a trupelor lor, încât le pretind oamenilor mei să fie și ei impecabili. Englezii sunt lustruiți și spilcuiți, și cu toate că mie spun drept, nu-mi plac exagerările de natura asta, suntem într-o școală englezească, așa că vom fi mai englezi decât englezii, dacă e posibil. Îi adun pe băieți. Vreau să ieșim mai bine decât gazdele noastre, în toate cele. Vreau să zic că nu trebuie să le dăm prilej să se ia de noi în nicio privință, nici chiar în materie de îmbrăcăminte, care e ceva lipsit de importanță. Vreau să-i pun la puc din capul locului pe ofițerilor, dacă le ar trece prin minte să ne controleze. Asta e tot. Nu vă place? Vă înțeleg, dar e o vorbă veche. Dacă ai intrat în horă, trebuie să joci. Voi ați ales să intrați în horă, așa că n aveți de ales decât să părăsiți compania. Cărtesc, dar fiecare își lustruiește cizmele, își aranjează echipamentul, dă luciu armelor. Curând, toți intră în joc și se iau la întrecere. nici măcar nu mai e nevoie să-i trecă în revistă. În fiecare seară, când ne întoarcem după o zi cum niciun loc n-a cunoscut vreodată, ofițerul comandant al școlii ne adună ca să ne comunice programul pe a doua zi. Băieții se țin cu greu să n doarmă din picioare, în timp ce majorul ne anunță cu drăgălășenie că pe terenul de paradă camioanele îi așteaptă pe cei care ar avea chef să se ducă la dans. Nu vor fi clienți decât după ce vor trece trei săptămâni. După trei săptămâni, încep să găsesc gluma asta cam răsuflată, și la un sfert de oră după ce s-a ordonat ruperea rândurilor, toți francezii spălați, rași, cu cravată, puși la șpiț, fără o cută la haine, se instalează în camioane. Obiectiv Chesterfield, o încântătoare cetate veche din Derbyshire, cu uimitoarea ei turlă de biserică răsucită în spirală, și papurile reconfortante, unde e atât de plăcut să-ți petreci serile de noiembrie. Până la terminarea stagiului, o să ne ducem la dans în fiecare seară. E un pariu față de noi înșine. Uimitor e că numai cu 5 ore de somn, după niște zile care ne-au stors de vlagă, nu simțim la drept vorbind nicio o oboseală anormală. La 20 de ani dispui de un potențial inepuizabil. 6 săptămâni petrecute la Battle School i a transformat în soldați pe foștii evadați din Franța. Mai au multe de învățat înainte de a putea să-i duci să se bată fără să ai conștiința încărcată, dar efortul i-a purificat și și-au recapătat o nouă demnitate. Tot asudând și trăgând împreună, am învățat să ne cunoaștem, Reguli tacite s-au stabilit, care fac ca semnele exterioare ale disciplinei clasice să fie deprisos, încât atunci când luăm trenul la Chesterfield, ca să ne ducem la Ringway, nimeni nu-și mai trășește pașii, nimeni nu-și-a uitat rănița, nimeni nu se voicărește, totul e cât se poate de limpede. Niciun subofițer nu râdnește. Bentița brodată purtând pe ea în semnul Franz și cusută pe poliții noștri nu mai e sinonimă cu dezordinea, cu indiferența și înfrângerea. Mă simt fericit și sunt sigur că într-o bună zi băieții ăștia vor fi la înălțimea celor mai buni ostași. Nimic mai ușor decât să comand soldați francezi. și îmi vine în minte dintr-o dată poemul lui Peggy francezii. Notă Charles Peggy, 1873-1914, scriitor de inspirație creștină, socialistă și patriotică, încheie nota traducătorului. La 16 ani, când îl citeam, îi găseam un stil pompieristic, pe când azi pe peronul acestei gări aproape că mă mișcă. Stagiul pentru exerciții de sărit cu parașuta de la Ringui. Nu mă învață cine știe ce noutăți, și totuși, aici, ca și în altă parte, experiența a adus cu ea un sport de supralicitare. La terminarea antrenamentului la sol, n-am nicio îndoială că a doua zi oamenii mei vor efectua cu bine prima săritură cu parașuta. Sunt neliniștiți, iar eu îi liniștesc să facă tocmai ceea ce au învățat să facă și totul va fi foarte bine. Șmecherile astea funcționează tedeaua, spunea cu doi ani în urmă instructorul meu de pe vremea aceea. A doua zi, nu aveam avioane. Suntem dus foarte departe de aerodrom. Pe o pajiște uriașă. Ne luăm parașutele dintr-un hangar și ne înhămăm. În mijlocul pajiștii, cu acela priponită la sol, un balon captiv își lagănă hobanele țepene. Iată supralicitarea de care vorbeam. Să sărim dintr-un balon? Asta ne mai lipsea. O companie canadiană se pregătește să sară înaintea noastră. Primii canadieni aterizează fără nicio dificultate, iar eu comentez pentru băieții mei diferitele faze ale saltului. Deodată, desigur, din motive de pornire prost sincronizată, două parașute se izbesc în timpul zborului. Cei doi parașutiști se răsucesc în hamuri. E așa numitul twist, torsiunea care înfășoare în spirală suspantele între ele, având drept punct maxim al ampluarii închiderea umbrelelor. Nu-i vorba de torța romană care e imparabilă și mortală. Un parașutist încercat poate totdeauna a controla twistul înainte de a se agrava, manevrează harnașamentul în sens invers rotației lui și restabilește echilibrul. Dar canadienii sunt la prima lor încercare. Cele două umbrele, necontrolate, se deschid și se închid alternativ, copleznitură seacă, asemeni unei velaturi ce se zbate în vânt, fără să se umfle. Vieții băieți nu mai sunt purtați spre sol așa cum trebuie, sunt crispați și se zdrobesc de pământ în țipete. Unul dintre ei ni se spune are amândouă picioarele rupte, iar celălalt și-a fracturat bazinul. Brancardierii îi duc până la ambulanță, iar parașutele, lestate cu saci plini de grâne, sunt lăsate în tocmai în punctul de cădere. Până la venirea anchetatorilor care le vor examina. Canadienii au terminat de sărit, acum e rândul nostru. Mă îndrept spre balon împreună cu alți trei francezi. În acela e o simplă podea goulită în mijloc, în formă de pătrat, curlatura cam de cinci picioare, iar o pânză umflată întinsă pe un cadru de oțel o marginește. Balustrada asta, înaltă de abia trei picioare, nu e aici decât cu numele. E mai curând o apărătoare de vânt decât o bară de protecție. Ne așezăm toți patru, cu picioarele spânzurând în gol, în cele patru puncte cardinale deasupra capetelor noastre, pântecul argintat al balonului ne ascunde cerul complet. Cei trei fac în tocmai mișcările executate de mine, de vreme ce sunt un veteran, dar și pentru mine e ceva nou și e nevoie să-mi adun toate forțele ca să mă constrâng să rămân impasibil. Sper, fără să fiu prea convins, că fața mea nu e atât de verde precum e cea a tovarășilor mei. Monitorul a îndepărtat tripoanele, balonul se înalță încet, trăgându-și firul ce se desfășoară de pe un mosor uriaș de la sol. În afară de scâncetul vântului care suflă în hobane, liniștei deplină, de plină. O adevărată tăcere de moarte. Firul se desfășoară, iar noi urcăm încet, tare încet, până la 600 de metri. Prin trapa prin care vântul pătrunde, vedem cum pădurile și fânețele se mișorează, hangarul nu-i mai mare acum decât o cabină de plajă, iar cele două parașute ale accidentaților sunt niște cârpe jalnice pe care privirile noastre le evită, dar de la care nu ne putem lua ochii. Am tot timpul să mă gândesc la îndrăzneala absurdă care m-a făcut să mi aleg soarta asta jalnică. Mi-e teamă, îmi vine să-mi slobot bășica, îmi vine să vărs, îmi vine să urlu. Ca totdeauna spaima de-a sări în gol mă împietrește și cu atât mai mult acum, după accidentul pe care l-am avut în Franța, gândul la contactul cu pământul mă sperie. Îmi jurasem să nu mă mai gândesc tocmai astăzi la asta și izbutisem, dar căderea celor doi canadieni ne-a întors pe dos pe toți. Aș fi vrut să fi murit. Firul s-a întins, balonul rămâne nemişcat. Prepare for action number on. Lumină roșie, lumină verde. Go! Am sărit. Săritura din avion e o plăcere în comparație cu nesfârșita cădere în care plonjez. Când ieși din avion, mișcarea elicei și vântul cursei accelerează ajutând o desfășurarea pânzei. Nimic din toate astea în cazul balonului. Nimic care să reducă fie numai și cu un sfert de secundă groaza așteptării. E căderea cea mai lungă, cea mai disperată, executarea celui mai împotriva firii act din câte se află și prin care am trecut. Zdrup! Uf, a mers și de data asta. Sunt un pic cam prea contractat în clipa aterizării. Apoi mă destind automat ca să mă rostogolesc pe partea dreaptă, fără urmă de frică. În timpul următoarelor sărituri, mă voi gândi din ce în ce mai puțin că într-o noapte cu ghinion mi a spart craniul. Până la urmă, nu m-am mai gândit deloc. La fiecare salt următor, va fi cu ceva mai puțin dificil, dar cu atât de puțin. De cum ating pământul, băieții se poartă în două feluri. Unii sunt calmi, își păturesc grijuliu parașuta, o duc fără grabă la camion. Apoi se duc să se încălzească cu o ceașcă de ceai, fără vorbă, ca niște buni lucrători. Dintre aceștia, îmi voi alege totdeauna oamenii pe care îi voi conduce în Franța. Ceilalți sunt surecitați, râd fără motiv și își povestesc impresiile, convinși că au făcut o ispravă. Pentru mine nu prezintă niciun interes, doar dacă experiența și timpul îi va schimba. Nu-mi plac nici vorbăria, nici exuberanța, care maschează totdeauna absența curajului adevărat, a simțului măsurii și a adevăratului sângerece. Un parașutist trebuie să fie exact contrariul unui salt